Я так. Відсиділи три. Так. Отбачте, Бурнусов, два роки вам простили. А ви як за це віддячили? Так я чесно працюю і норми перевиконую. Запитайте в гаражі. Там кожен скаже. Про ваші виробничі успіхи, Бурнусов, ви зможете не в такому ж і далекому майбутньому розповісти суддям. Та мені чому здається, що це не зможе вплинути на вашу долю. А от ще визнання своєї вини завжди враховується. Скажете таке начальнику, ну в чому я винний? Отже, ви хочете сказати, що позавчора ввечері не були на дачі громадянки Ситник. Звичайно, не був. Твердите, тверджу. А от експерти... Дотримується зовсім іншої думки. Вбиваючи Олега Ситника, Бурнусову, ви розмахнулися і подряпалися об цвях. Розідрали сорочку, залишивши на цвяху нитку від неї і сліди крові. Ось, прошу ознайомитися з висновками експертів, підсунув Бурнусову папери. Хаблак, який сидів збоку і не втручався в розмову, Побачив, як змінився Жека. Він таки був стріляний горобець і не міг не знати, що означає висновок експертів. Нахабство одразу сповзло з нього, Він некось злиняв, плечі вжеки опустилися і губи затремтіли, мов збирався заплакати. Засунув руки між колін, зіщулися і відповів непевно, Я ж хотів. Тільки полякати його. І для цього вдарили монтировкою по голові. Так уже вийшло. Він у мене дівчину відбив, розумієте. Я її кохаю, а він падлюка також. Маєте на увазі Розелію Ютковську? Її, звичайно. І ваш, кивнув на хаблака. Все вже винюхав. Але ж їй, бо клянуся, випадково. Ревнував і хотів провчити. Нехай до чужі дівчат не лізе. Вдарив, значить, а він упав. Хто дав вам адресу дачі? І звідки знали, що ситник того вечора приїде туди? Роза сказала. Сама чи випадково довідались? Бурнусов задумався. Випадково, відповів нарешті. «Як це сталося?» «А ми з нею розмовляли». «Каже, сьогодні Олег мені побачення призначив на Русанівських садах». «Отак от, от сама і сказала». «А хто же ще?» «І навіть дала адресу дачі». У голосі Драбахи відчувалася неприхована іронія. «А що дала? Хіба це таємниця?» «І ви поїхали на Русанівські сади?» Щоб провчити ситника. Винувати, громадянина начальнику, Але голову втратив від ревнощів. Найшло на мене щось. Ну, думаю, я тобі не прощу. Чого дорозки лізеш, падла смердюча? Якщо віршами бавишся, То виходить і чужих дівчат чіпати можна. Як відімкнули дачу? Там замок саме щастя, Цвяхом колупнові готово. Зайшли до комори і чекали на ситника. Чекав, що відмагатися. І довго. Хвилин двадцять. І за цей час не охололи, стоячи в темряві. Ні, начальнику, в грудях так і палило, кипів я і не знав, що роблю. Винен, звичайно, але так уже сталося. У цей час на вулиці вже темно, в коморі і поготів. Як побачили ситника. І треба було ще влучити по голові. А я ліхтариком присвітив, коли він через поріг вдарили чим? Ви правильно казали. Монтировкою. З машини? Так. І одним ударом розтрашчили йому череп. Так уже сталося. А потім злякався я. Злякався і поїхав. Але ж ситник ще, можливо, був живий. І якщо збиралися тільки полякати, треба було викликати швидку допомогу або відвести його до лікарні. Перестрашився я. Бити не перестрашилися, коли впав злякалися. Так виходить. Дробаха дістав зі столу гроші, знайдені на квартирі Бурнусова. Ви твердите, що ці гроші ваші. «Мої? Довго збирали?»